بسم الله الرحمن الرحیم تنظیم دې د تنظیم ذکر کئ تنظیم لواری او او په دې تنظیم کې کوم مسلې چې ګمې د د فصل سره مناسبت دي لکه جملې حالیہ د په ذل حال ول ولا جملې جمله کې ذل حال وی جملې کہلا عاطف رضا ذکرک بلا عاطف راضی جو ذکرنا عاطف رضا جمله حالیہ بو حالیہ سرا عاطف کلیشی نو د وصل مثال شو او ذکر بلا عاطف بیا انی زید دراکبا مثلا مفرد کی صورت کیہ تو جملے کی صورت کیہ عاطف نہیں ناګه مثال دپسل شو ندید تذنیق کمدے دو جملے حالیہ متعلق کمزہ کی بہ و راضی کمزہ بہ و نراضی کی بہ وصل یعنی رابط ضمیر راضی کمزہ کی و ضمیر داغه تفاصيل ذکر کړي دي تذنیب کی تذنیب پلوغات کیسه طریقې کیږي نو تذنیب پلوغات کې جالو شیء ذنابتن طریقې کیږي یو شیء بل شیء پرسته ګرځول دا غیری اخیری عیسا کې ګرځول امر هم نه تا لگا د ادی مزنه باندې ذنب ذم نه ذم ګنا ته وي ذنب چې کوم دی لکې ته وي نو لکې مخکې لګې دي لري کی پروت تنه ساره ام چې تنه ایلېلې چې لکه په کې مخکې ورستي د دې تذکې موږ هغه مسلې ذکر کړي چې د غي سره سن شابهات شته هغه پسې رسوله کیدلې ترميب او دا ګرځول له شی د غنا بدل له شی رستو د بل شی نه رستو بل شی ته شي شبه به به تشبيه ورکړل د دې شبه به به تشبيه ورکړل د زنا به سره د دې فصل د مسایل تشبيه په دزنا یا شبه به تشبیب بیان کلم سانب د ذکر د بحث د جمله حالی به د وصل تسلسل و کونهما بالواظه تاره تن او کلنا کلکی د پوسره تاره تن و او کلنا کلا و بدونها اخرى بغیر دونه اخرى کلنا کلا مره اخرى نو شبه به عقیب الفصل والوصل نو تشبیب ورلادی د ذکر د بحث د جمله حالی د چاسرا دا عقیب د فصل د وسلسلہ گویا کې دا د عی عقیب د داغې لکړه څنګه دې او شی لکړه موخر شی دغې روزوی نو دکرنګې دا مسائل د حال جملې حلی دا د عی عقیب وګرځوي وه کې دا د عی عقیب, عقیب شو دغې موخر شی شو دغه سره تشبیه وکړه د مکان التناسبی لوځید مکان د مناسبت مناسبت عمدہ کرے چې وصل کې و فصل کې و و نه کې کله و کله اپنم ذہن ترازی اصل الحال المنتقلت ان تکونا بغیر وعوید دامتن شو او دا داوشو اور پسیب دلیل ذکر کی اور پسیب مطن بیا دلیل لئے انہا پی حکم على صاحبها کل خبر ووسب اللہو کا نار دے دلیل او د دا داوشو لیکن خولی پا حازل اصل رست بیا دا دا داوشو استثنائی صورت بیانی کی دا دا دا مغک دعوان بیا دلیل او بیا دلیل دعوین استثنائی صورت ایز ایک دو خبر ذکر کئی اصل لحال منتقل داره نیوخو در دا اصل مانا ذکر کئی اصل نموراد راجح اصل پا مانا در قائده رازی اصل پا مانا در قانون رازی اصل پا مانا در جلی رازی دل تک اصل پا مانا در راجح حال منتقل کئی راجح حبردادا چی دی دی سوی بی غیر واویل بددين امر خط سبحانه منتقلا في جنئ او, أو حال غير منتقل غير منتقله لازمه والفقار تددي ددي ددي بمقابله استلاء استعماله مؤكدا مؤكدا استعمال استلاء مناسب نرا مناسب استلاء لازما حاله منتقلا او حاله لازما حاله منتقله ابي تويل كي هي غير حاليت ولا معنى العامل لا يدز الاننا جدا كي خبر ان تران او حال موقدا یا حال لازمه لازمہ اگیت و یچ حال والا معنی او دک حال نہ دز حال نه جدا کیږي نا خبر انده درا لک و تی تل کی حال موقدا و تی تل کی او حال مکرر و تی تل کی حال لازماتمو تی تل کی رجکم حال کے معنی معنی د حال منتقلی نو راجہ او اگے کی دادی چی دادی بالغ د دا سنوی د بغرد دوسنه بغردونه دغد بر دلیل دا سره دلیل څه ذکر کیږي اصل حال المنتقله اصل د حال عی لازمات المنتقله ای الکثیر راجح کثیر راجح بیا پر حال کې المنتقله کې کما یو کال وی راجح معنی دی ولې یو کما یو کال دلیل دا د سدل کویلکیږي اصل په کلامه الحقیقه والحقیقه اصل په کلام کې سره راجح مطلب څه راجح په کلام کې سره حقیقت ته ورنه اصل مجازا المستقل قسم دي غزال لا الله صلى الله عليه وسلم خدا بكي راجي اصل الحال المنتقل ان تكون بغیر واردات دي دي بغیر دوان وقت رضا اعتراضه بالمنتقلات المنتقل عن الاعتراض عن المؤكد دي وقت رضا بالمنتقل منتقل لسره اعتراضك عن المؤكدات المكرره سواء مؤكد دي او مكرر دي لمضمون الجمله ده تعرض مضمون الجمله مضمون د جمې سک مضبوط اورم دراله نو دایت چا کله نه کله مضمون د جملی حالی مضبوط او کله د مضمون د جملی حالی چې کمې کې زول حال د هغې مضمون نه مضبوط بلکې د هغې ی مضوط اوران د دا د چې سر مضمون د جملی مضبوط کو کله د هغې د یو ت کوي کله ن کله دپور جې سکو تااقید کوي د ټول ته شامل لہدا مضمون الجملة امرات سر مضمون الجملة د ټول نه کراز راغی چې موکدہ کده جملې وي کده مضمون د جملې وي او جز د مضمون د جملې وي ته ان ھذا کده مکرره چې کوم دی یجبو واجب دادی ان ته كون بغیر واوین ان تک و ان ھای جبوای کی واجب دادی هلکه دا خبره هو ته ما مخکې ویل بغیر واوین دګنه ابیا دکاس بیا دا خبره کوي فا اِنَّا دَكَ مُنتَقِلَهُ چِرِ اَن تَقُونَ بِغِرِ وَاوِنْ چِرِ بَغِرْ دِسَنِي دواو دی منتقل خبرہ کئی نا نا دا داد موککدہ دا خبرہ داد چا خبرہ داد؟ موککدہ زکر دلتا یجبو لے بزراغی فا اِنَّا یجبو وَاجِب دی چِرِ بَغِرْ دَووِنِ نُو پتا اُلَّا دَا, دا لازم دی چِبَغِر دواو او پخ اړیک راجح دي بغیر دوادی مون تکله کې راجح دي بغیر دوادی او موکده کې واجب دي چې بغیر دوادی وجه سره دلیل دې په خپل بیاني اي کې شدت ارتبات دی لکها ذا ابو کا عتوفا اذعت فتره داس یو معنا نه مهرباني نرم ديلي شداد پلار نه جدا کیږي نه موږ کوم حال موکده مکرره دی نو هغه کې عجوب دي بغیر دوادی اوس رطل ناجز دي او منتقل لكي راجح ذاتي جي بغير دوني او سرم جائز فإنها يجيبو فإنها دا حال موكرة جدي جدي جيبو دي كانت تكون شوية دي بحير وعين بغير دوني البت تتا يكيني تو هذا وجد شدت ارتباط ما نويد حالنا بما قبل هذا ما قبل جمله سرح وإنما كان الاصل او اصل او راجح بمنتقل لكي ولدي ناقل وجباني وإنما كان الاصل بالمنتقل الخنوة عن او اصل او راجح او منتقله کی خالیواله د دوونه لئنها په دا دلیل دی دلیل کی دو خبری ذکر کای یو خبره دا ذکر کای چې د مانوي کور چېواله دا حکم د په زول حال باندې سم چې په خبر سره حکم لگول شي په مبتدا باندې نه ګویا دا حال چې دا خبر د او زول حاله مبتدا دی مانوي تو مانوي تو بدرد حیثیت مانوی تور پشان ده خبر دی تاسو ته په دا چی خبر او د مبتدا په مس کې وو راضی کنه ابراهیم مبتدا خبر کې وو راضی کنه مبتدا خبر مس کې تاسو ته په وو نه یو صحیح جو مبتدا خبر مس کې وو راضي له هاځه چې کله حال او زل حال په شان ده مبتدا د خبر شو نو د دې مس کې ب وو لأن هذا كذا حال تدې په معنا اعتبار سره حكم منده حکم دې خبر دې حكم لګولې علي صاحب هغه ذل حال باندې په حال صاحب د باندې په زلحال حال کل ک الخبر پشان خبر بالنسبه له مبتدا فإن في كذا كذا كل ست جاءني جاءني زيد راكبا اثبات الركوب اثبات ركوب د زيد دې كما بي زيدم راكبا سم چې راکبم څخه خبر د زيد کې الا انه مجرد امر قدې في الحال علي سبيل التبعيه اصل کې په حالیت کې او د دې کې د فرق بیانې چې پر د په تبعیت وی اصل مجیئات مقصود ده د هغه اسبات زید ته مقصود ته زید زید کوم حالت قرار هاي نو رکوع کې نو د رکوع د تابعیت د د تابعیت د تبعیت د مقصود, دا اصل مقصود دا. اصلن بیان د مجیئات او انت فزیدون ان راکبون کې اصلن بیان د رکوع مقصود دا. قد لا ركوب يقرئ الا انه في الحال मगर اثبات ركوب في حال كي على سبيل التعيين وعلى مقصودا وانما المقصود و مقصود غير اثبات المجيد وجئت بالحاله الاولى التحال لتزيد بالاخبار عن المجيد تزيد ذاته كي بالاخبار كي د مدينه چې د مجيد څنګه و حال المجيد على هذا المعنى ومجيئنا اخبار وركي قدي معنا باندې چې لا مقيد تفسر ركوب سر دوم لانها بالمان حكم او دا حال چه ده معنوی ایتی بارسرا وصف اللہو دا وصف نچا دے او دا حال دی معنوی تیر دے کرنا دے یہ لکا سنچه صفت دا موصوب د پار وصف صحیح شکن او فاغی د دا موصوب بیان بھی دا غا معنی بیان بھی نو دکرانگی دل تا کم جا انی زیدون د دا زیدو دا وصف بیان دے چه دے را غلی دے و څنګه وسب کې د موثوق بیان وی ذکر رنګيب په حال کې د حل څه بیان نو مانوي ډول وې کې د سچې راوي او موثوق او صفت کې مس کې ووي کنه ابراهيم په حال باندې صفت موثوق کې و نه انشاء غنه صحیح ګنه او سو کو صفت کې مس کې و را را دی کړه ناګلینا سکول خلق ترا ته یی خواخه ته څه خبري کوا کنه خلک را وندې ستا په تماشه ده ای خبرینه کولی جدیه مجبور کړه نا را د خواخه ته یی چې ستا د مرګ کنه نو جواب بیا سکومونه ته پوښی بیا وې سکومونه هغه ته ته خلک ښه ته وایي رجال حضررب زال من ما د و الله او دا وصف له زله لپار هذا حال د پمانا پ مانا ک وس صاحبات او وسط ل پرده ل فشان د سبت بالنسبة للمننوط تثبت نسبت سره ان ص پر بین س جمع ک پر بین مصوب حال ک موب بیان دي خبروي چې د فایل د نن صادره دوه په دي حالت ځان عزت زید مجد صادره دو خوراكي کوسکاكي کوسه حالت نو دي خبر بیانوي چې د فایل د صدور په حالت کې د راکب التقي دا, آل دا بیانوي چې مباشر خپل کې د حالت سو نو ګوره کې دا فایل لپاره کې چې د مجي ته خدامکید د رکوب دي زید نه صادره شوی د مکید په سره وروګو په سره او دا اغا دا کیفیت بیانوی چی دے کم کیفیت سر مقیب ہو جدا زندراتا نو پدی که یو د فیل دا صدور بیانی چی دے صدور پا کم کیفیت سر شوید یو دا دا کیفیت بیانی چی دے پا کیفیت او پا کم حالت بانده او سب بانده و سب سردانی چی دا محصوب بیان کی د دا مخی دن را فیل سا دردن دے پا کم حالت ہو فیل اڈومینا زیدن العالمو سڑے ہوئ التكي مقصود حد ما قبل د موثوق نش کمپنسه دريږي د اغه د حالت بيان نه مجرد د د وصف او د کیفیت بياني او التكي د خبر بياني يو د حال کیفیت واضح شي قبل چې کمپنسه دريږي د صدور د په ل دو صدور کیفیتم سجي واضح شي انه ګويا كانت د کیفیت واضح دي لته الا ان المقصوده في الحاله ما غير مقصود في حقيقه انه صاحبها على هذا الوصف كدن د دې وصف مقصود چې کدل د د موضول حال دي پهدي وسط باندې حالا مباشر دی دفل په حالت د مشرت د فیل ف یا د حال چې د کې دپه د فیل رویانو او دا بیاې لکیفیت ووقو هی د ک ف د وکوو د فیل د چا د د ق حاله خللا نات ف خلاب د نات باندې فیننهلا لا سر د بهی علکه پاغ سر دای شي کسکول بل مجرد اتصاب اقتصااب المتی دي بلکې کسکول شي مجرت د تصاد به پرې سفت سره. و اذا كانت داتو استطرید هر کله چې د پشان د خبر شو او پشان د حال شو لهدا حال او خبر صحیح شو د دې نمخ کې د مبتدا د ذل حال په مس چې شدې پشان د خبر چې مبتدا خبر مس کې مواله او چې د پشان د صفت سپت چې نسبتا موثوق مس کې مواله لهدا نتيجه په مرتبط کا د دو او د ذل حال مس کې بم وو وإذا كانت الحال مثل الخبر والماثل سنجي حال كمثل لنات او خبر ده كما انهما سنجي دعاله يكونان بي بدون لو وبغيره وانا كذلك همده كرنغي الحال حال بمي بغيره واما ما اورده بعض النحويين من الاخبار والنوت المصدره بالواو كالخبر في بي بيان كان والجمله الوصفيه المصدره باللو التي تسمى وتاكيد لصفه المنسوب تعالى سبيل التشبيه والالحاق بالحال تایو خبر مخی دی وضاحت کی نور از این کی نو میسال بو دا خبر بو از اصل پو خبر کی اون دک خبره خبر دا خبر بو بغیر دو وہ او اصل پو موصوب و سپت کی دک خبره خبر دا بغیر دا وہ ایش اصل اون پا حال کی داشو چی خالو زلحال کی بو مزد کی وہ نیوی وس باید دا کار کړد چې خلاف الأصل یو د جملې راغستي وي ته چې حاله توې چې خبره مبدا کې بوونی ځای ته مخه کنه ارجو وکهمه په سفاده مو څوک چې مس کې بو اورا غلی نو موږ دا خلاف الأصل دی موږ ته اصل خبره کو اصل په دې کې د کړې موږ کیاس په اصل باندې کو د حال کیاس موږ په اصل خبر باندې کو چې خبر څه اصل دی او د صفت څه اصل دی نو اصل نه اصل دی او دا چې راغلی دی دا د د مشابهت نه راغلی دی سوی نه او داخله خپل اصل راغلی خل اصل استعمال باندې مونږ یاو نه کو اصل استعمال باندې کیاس کو اکادمیسال درکړلې استاد هاشيکه مشتا شعر راغسته حماسي شعر دی کله خبري بي باب کنه تا وره دا سهيل ابن شيبانو شعر دی فلما اصبح الشرو فامسا وهو عريان فلما اصبح الشرو فامسا وهو عريان شعر دې جگل بس ما منډي شر او ګرځیدل بس شر صریح شه نو بس فامسا فا وهو عریان دا شر او جنگ دے ماhame ک په داس حال کې چې دا جنگ بربندو کمیسو پر توک دی جنگ موکل یو نو, نو. نو. نو فامسا فا وهو عریانو فامسا کې ضمیر شر تراجی ته مراد کنه حرف دے ادا وهو خبر دے خدا خبر رو پس سر دے فاتفسل علیه عربی کې اسم شر امسا کې هو ضمیر ولا اسم شر او وهو عریانو خبرشه نو دا چې ظاهر متبادل کړو جملې حالیه کله هم ترځه او سترګلاندای نو صحیح څنګه اسبحناکه س... امسا سکه تمامه کنه کې سکه صرف اسم سره سرطا... تا اسم سره تا او داتې سښو داتې حالیه جملې شو په هر حال متترزوی د کده وګوره خبره ته پښمله یو د پباب د کانه کې دلته کې باب د کانه نه مراد امساند کنه یو کانه چې امساس مثال مونږ د امسادر مطرس در جملة غرزولة در اعتراض در پارا او بل جمله واسبیا مصدر بالوو پا غير سر در اعتراض کی توجه موصوب صفت کی بوونه جزي در تخيام لك قول الله دلا ده وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم لا قرية موصوب ته ولها كتاب معلوم ولا صفت ته قرية موصوب تا. لها كتاب معلوم ولا صفت ته او در صفت او موصوب مس كسي شده وو رامل صحیح کړه اذن ته حالیزه کني چې مې من کړتين مجرور دي حل لازم دو زلحد او معقول نودو فعلنا يا كلي همانه راته کې دا يکني ته جمله حاليده کړتين موصوب ته په جمله حاليه نه دا صفت ته کېني دو کړتين موصوب ته ولې هکتاب معلومه نه شي صفت ته موصوب او صفت ماسک ورغلي کنه نو بل اعتراض اغا کوي جمله وصفيه چې کما مصدره بالواو وي او اغه تواوې تا تاکید لسکې صفت بالمذوب مې شي واوې تاکید, و تاکید و تا خبرم نه تر داوودی تاکید د پرې چې د صفت بالکل د موصوف سره سره شه دې مل سخت ده تړلې ده موږ هر کرے چې حالات کړه نه سر کتاب وو به کتابه حالات کړه نه معلوم په کتاب معلوم نکنه ټشیه کتاب شمر چې تفسیر څنګه بیا غسه بوي او بار او دا د بیان تاکید د دې د کتاب ور لخوا مغه او بغیر د کتاب ندیکي دې وو ورغاله ندې جواب ورکي پاله تسبيه ولل تشبيه ولل حال بانے. کل دا په طریقې ته تشبيه باندې او د طریقې ته سبع نه حال به کلا نا کلا اوس به ان شاء الله بعض صورتونو راشي د وو د جملې په بعض صورتونو کې حال ذل حال کې مس کې سو راضي وو راضي نو دکل تکید د صفت او دا خبرم دې مشابه کړي د چا سره د حال سره څنګه چې حال کې کلا نا کلا مس کې وو کې نو دلته په جملې اسميه کې او دصففت او فجمله اسبد دا خبر او د مبتدا مسک او دصففت او د موسود مسک و راغلل خدا على سبيل التشببي بالحال او على سبيل ال الحاق او على سبيل التبرية لا على سبيل اللااصلسي ش نه وما ما اوور او هر چې ا اشکال ده او رادهوج چې اغ راړي بعضي نحويو من خبره وال النوج چې اخبار او نوتو چېكم مصددرب اللووي کل خبري في بابکانه لکه خبر پهب د كانه شو او او جمله چې کم وصفوي او مصدروی پر وصر اللتی تو سمع و تاکید الوسوکی سپت بالموصوب او او او تغیر کیجی و دا تاکید دا پر دلوسوک دا سپت پر موصوب ہوئی و اما ما اوردهو فعلا سبیلی تشبیح نو داتا وجه دا تشبیح نده او دا الحاق نده حال پر حال پوری لیکن خود پا هزا اصل ازا کانت الحالو جملتا من حیثو ہیا جملت مستقلت بالعفادت فا تختاجو الاما يربطه صاحبها دوی صاحبہ دا خبر جدا چې اصل په منتقله کې وو, وو او دی بلاو او دي او کوم اقیدین واجب دی او کوم منتقلین بلاو راجح دی مطبق احوال مفردہ وګری دا خبر پسې کېدا په احوال مفردہ وګری او چې کم احوال جملیہ دی جملی دی نو دا بیاد د د اصل نه استثنادي پاغې کې راجح دا دی بلک پای کې راجح دا د رابط پکار کار دی او د رابط به اغې تفصیل کو کله به ظمیر را ځ کله به او راي کله به دواه را ځي شو اغ تفسییل لا ځي دا اصل چې کوم بیان شه دا اصل د حالی م پرده د چې کمم حال جدي نو دا هغ اصل دانه د پای ک رابط پکار کار دی ځکه جمله من حیث جمله نام مستقل به غیر مربوط غیرو پهې بل پده مسوود دی چا سر رابط او نی جمله من هذه الجمله زان لوال حاله نهو او چكل ددا حلوه رست نو داو بها مستقله او ستدا حال شنو دا مستقله ندا او داو دا مستقله فقط العيزيتس او سر لدا غير مستقله كل ولي بنسر تله وادي نو غير چم مستقله كاي نو بنسر بيت تلي بها هي سيته شو قبل الحاليه دا مستقله غیر مربوط بیا بنفسم مانوی تو مستقله و غیر مربوط بیاره هوا کوچکل تا حالیو ورجوله نو دوز غیر مستقله شو دا بل سره او تړلی شو نو بل سره رابط او تړونکه پکار دی نو دی لیکن خود په حاضل اصل لیکن مخالفت کړ شو د اصل اذا كانت الحال و هر كلمه حالي جملة ان جمله انها تک جمله واقعيه حالن چي را چي واقعي حال من حيث هي قد هي سيعه چقبل حاليت دا جمله, جملة مستقله بل سأيشو من غير ان تتوقف او دام موكوف نو على التعليق بما قبلها بتعليق لما قبل بن ارتباط ما قبل سره شرط نو زك صحال مال نو وانما قال دا دا كما تكملتوي اغنقتي وزاحت كاي جدا محكي مستقل واوس مستقله ندان وانما قال من حيث هي جمله واذا حيث لك زيوت جدا جمله والد مستقله لأنها من حيث هي حال زك جدا حيث او صفه ترى والد حاليه شو غیر مستقلله دا او غر مستقلله نه ده بل مت کې پتن بلې دا محوقوب تع تع مط تعلیق دا ک د بکلام په تعق به کلام سابقکن د کلامې سابق سره کوسې د تککی دا چې کسپ ت تکی د دغ قبل بهر د جملی سرهته تخت جو دا محاج ک ږ ماجې داور دا پس فیل دی او جمله وا حالا او جمله چې کم حالوخوا ک شوي اعلامه اغشیته يربطها چې او تړې دي لره صاحب هدا ساسره دوسن حال سره کوم ذنحال سره کوم صاحب سره الذي جويلت حال انه چې دا جمله دا غنه حال برزول شي و ده وكل من الذميره ولو واه صالح او هر یو د ضمير نه او د نه دا صالح ته صلاحيت لري لپاره د ربط د پرد چا دا رابط دا ربط ګرځېد شي والاصل الذي لا يعدل عنه او اصل چې دې دنه به عدول نشي ما لم تمس حاجه الى زياده ارتباط تشتر سووري ترسووري حاجت ني راغله زيادت ارتباط و الاصل الذي اصل سجده هو الضمير اغه ضمير ده اصل کی اغا زمیر دے اغا زمیر نبا ترسو چه ده پرابط کې اغه ضمير ده او ده ضمير نباه ودوله نشي کوله تر سوچ حاجت راغله ني زیادت ارتباط تا علې په زمير اولي اصل لري دا خدې داوغه چې ول اصل هو زمير دلیل اشتاوي بدليل الحال المفرده والخبر والنعت نداءوس دلیل ذکر کوي بدليل الاختصار عليه دا ویده دلیل د اختصار کولونه عليه په زمير باندې په الحال المفرده په حال المفرده کې یلګه جاءني زيد راكبا راكبا چې هو زمير لګنه واو بکي اشتا صرف و باندې اکتفا شو را خبر په صورت د خبر کې زيد جاء جاء کې زمير د زيد تګنه و هغه په رابط نه خبره مبتداجی تړلې دي ته څه تړلې پس زمير نو ورګې دي شرجم د بس کوم استاګنه مو کار کړې ونات او په صورت دناکه یا انی زیدو للعالمو زیدو للعالمو الالعالمو کې زمير اشتکنه یلا خو خمسه مشکل زمير ده خوښته بګي هغه راځه کاره یا مرارت به راجلین مرارت به راجلین زریبا زریبا کې زمير د راجلین د پرده صفته دګنه نو زمیره په صورت د موضوع او د ثبوت کې زمیره نه کار اغستې شي په صورت د متدا د خبر کې خبر کې مرابط زمیره او په صورت د حال مبرداو کې هم سوي رابطه زمیره ده ځکه چې ان فال جملۃ فال جملۃ التي اغه جملتک حالا جه حال واقعیګې ان خلت عن زمیر صاحبها کذا حالي د زمیر د صاحبنا الذي تکاو ا صاحب تک یا چې دا جمله کږ حال من حال ده وجهه پ هل او بیا پهکې بهواجب دی ولا اون خو اصل ظمیر دی او ظمیر بیا پهې سرې واجبب دی چکه جمله م پرده خبره تیره شو ارتباو چې د حاصل شي په جو جز نهوي خارج تو دون کامون خارج تو واض دون کامون چکه جمله حالهجمله حالله رابط په کار دی دا مست لوي بس Amen.